A cream legendás dobosának tiszteletére ma reggel és feltelten a következő napok reggelein Ginger Baker dobol.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 2019. október 7-e hétfő van, és 8 perc elmúlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialaj Jánosnak, 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Ahol én lakom, a hegyekben ott 5 fok van, itt a síkságon, ahol viszonylag többen laknak, 8 fok van.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 Halkan azt kérdezem ennek a 14 éven aluljaknak nem való műsor hallgatóinak egy nak, reki részére. Alapvetően kitárgyalását tekintve... Tessék. Jó reggelt, viszem vissza a könyvtárba Fiala Borcsa szerintett című könyvét. Jól teszi. Vagy rosszul teszi. A híremző esetre az igényet a világán nem tud mit kezdeni. Tehát halkan azt kérdezem Önöktől, hogy mi a különbség a Wittinghoff videó és a Borkai videó között. Leszámít, hogy a Wittinghoff videó sokkal hosszabb volt. Már ami a médiában való megjelenését illeti, mert amíg... jó érzésű társaim arra biztattak engem, hogy ne foglalkozzak a Vittinghoff videóval, addig ugyanez egy jó érzésű társaim éljen a kokain és éljen a pornó és éljen a gyűri dupla kex, vagy nem tudom micsoda dupla édesség hihetetlen csamcsogások közepette tárgyalták kibe, át és vissza az ördögügyvédjén látható szaftos részleteket felvillantó videót horkai és ami mögötte van kettős mérce.hu Jó reggelt! Jó. Úgy látom, egyelőre az időzőjelben a nemzeti oldalon még ez nem jelen meg abszolút, hogy... Na, ragu, ez engem nem érdekel. Jó reggelt kívánok! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát, hogy úgy mondjam, a borkai féle videó az egy pár plusz torna elemet tartalmaz, <coughs> ugye kokain luxus, jacht uh, ja, a... hogy a luxus, és az egyszerű mosszás közötti különbség az oka annak, ahogy erről a baloldali sajtó megoldás Nem, nem De hogy el. nem, hát ha... ezt mondtam. Hogy én milyen letolásban részesültem az önök részéről a Vittinghof videó tárgyalása kapcsán. Bezzeg most!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 de szerintem ahhoz valamilyen vasárnapi napot kéne választani, mert akkor nincsenek ott a Kejfejancsi hallgatói. Biztos akkor is vannak, de tehát akkor szűkebb körben, vagy más körben csinálnak magukból hülyét. is where things get good groovy. A heat of blues the politician from the fantastic cream. And now baby, get into my big black car a politika, mégis kis El, Elnézést kérek, ön már kipróbálta a mai műsort, nem sikerült, szerintem válaszol egy másik műsort, amiben be lehet telefonálni, vagy várjon egy néhány órát, és akkor más lehetőségek is nyílnak ön előtt. Vagy használjon papírzsebköntőt. Jöreget a... kívánok! Ezzel a telefonnal nem lehetett megbukni. Ma a 2019. október 7-7 -e, van egy elmúlott, negyed, nyolc, negyed, nyolc, után 4 órával Nidermüller Péter majd Csepelé lesznek a egy vendégei.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 Nem tudnék semmilyen dologról beszélgetni Borkai Zsolttal és Wittinkoff tanással, anélkül, hogy túljutnánk azon, amiről egyikőjük se akarna beszélni. Jó reggelt. Jó Tehát nincs különbség a kettő között. Mindkettő számomra a közéletből való távozás, hínes vezelyét jelenti. Semmi különbség is, tök mindegy, hogy jobb baloldal egyformán. Ez a véleményem. Nekem is ez a véleményem egyébként. Hosszú távon egyébként szerintem oda kell, hogy vezessen. Jó reggelt. hogy jobb bal oldal reggelt.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 Fogbé lenne. Ha belegondolnak abba hogy mit szerettünk volna hinni szüleinkről, mit szerettünk volna hinni tanárainkról, fejjebb valóinkról, és hogy abban mindaz, ami most van, mennyire fér bele, akkor arra az a válasz, hogy semennyire. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az én szememben a különbség a két ügy között, ha van különbség, akkor az, hogy... Hogy euh, térelépésen túl történt-e bármilyen törvénysértés, és amennyiben a porkai ügyben ez az Audi telekvásárlós eléggé eh, konkrét vád eh, kivizsgálható és igaz, akkor, akkor semmiképp sem állt. De elegent, miközben van annak a videóhoz? Hát egy cikkben jelentek meg számomra ennyi, de. Hát, de az, hogy egy cikkben váz... jelentek meg, ne haragudjon. Én is szerepeltem volna a cikkben, akkor ez rám milyen következménnyel járna. Tényleg? Azt megárol, meg, megmondják nekem, hogy hetet-havat miért beszélnek össze? Vagy akkor mondják azt, hogy hetet-havat fog beszélni, és akkor ennek megfelelően fog viszonyulni hozzá.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 Azt a rengeteg éltszelődő írást, amit egyébként baloldalidnak mondható kollégáim megengedtek maguknak a borkai videó kapcsán, amit nem engedtek meg maguknak a vittikov videóval kapcsolatban, hát figyeljenek, előveszek egyet név nélkül, jó? Tehát nem mondom meg kiírta. Tehát az, hogy a borkainak lesül a képéről a bőr, azt nagyjából elsejteni, hogyha a videó igaz. De hogy vajon, aki ezt írta, az miközben írta, kovarcolta vagy sem, és közben égette a, az arcán a bőr, azt nem tudom. Telefonálhatnak közben, ha gondolják. Ne kell, hogy találjam. Visszaadom a zenéjüket. Jó reggelt. Jó reggelt. Szavaztassa meg, hogy van egy különbség, vagy nincs különbség a két idő. Ugye ön se gondolja komolyan, hogy ebben a műsorban ön dönti el az én jó érzésemre. Nem, én javasoltam rossz javaslat. Akkor már mi nem rendezünk inkább nemzeti konzultációt. Csak én nem találtam ki a kérdéseket. Azt mondta egy hozzám közel álló ember, hogy a naplóban volt arról szó, hogy kit gondol a nép alkalmasnak.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 szavasztassak meg. A műsor 14 éven nem, aluljaknak nem való, és egy olyan emberről van szó, akik nem szeretném, ha ráismernének. Borkai Zsolt hiperkeresztény pillanatai ről számolt be egy blogban a Fideszes Májer, akiről nem tudjuk, hogy pontosan kicsoda, de a közölt fotók és állítások alapján kicsit aggódunk az életéért. Itt most nem elsősorban az az érdekes, hogy az olimpiai bajnok Fidesz a polgármester, Nek feláll a farka ezen a fényképeken és hogy családja helyett három prostitúát a gyúrva mulatja a név drága idejét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 Jala János, lehet? A vonalban Niedermüller Péter. Köpe. Láttam önt a tévében, arról hosszabban beszélgetnék önnel, mert nagyon érdekes volt, engem is nagyon érdekelt. A másik pedig itt ez a borkai, és 18., 19., 20., 21., élet. ki tudja mikor, honnan kerül elő valami fehér por. Szóval, hogy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 Való, na most valahogy elment a vonal, de most visszajött. De most jött, visszajött, van, igen, igen. Igen, most hallom, bocsánatot kérek, igen, most hallom, hallom. So. Od, od, odáig hallott, hogy azt mondta, hogy azokról az emberekről van szó, akiket megválasztanak bizonyos tisztségekben. Miközben nem biztos, hogy gyerekeinket beadnánk olyan iskolákba, ahol ők tanítanak, majd azt tettem hozzá, hogy lehet, hogy ebben is tévedek. Én azt mondtam, hogy másodszor is leviszem a hangsúlyt, és harmadszor már nem, úgyhogy jön, jön. <gül>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 hirtelen az egyik kerületben 25 ezer forintot adnak a másikban hatot, a miniszterelnök bejelent ilyen nyugdíjemelést, meg olyan nyugdíjemelést, miközben semmiféle fajta lényegi lépés nem történik azért, hogy mondjuk azok a szerencsétlen emberek, akik Magyarország vidéki régióiban havi 30-40 ezer forintos nyugdíjból, nyugdíjakból tengődnek, azoknak csak egy picit javuljon az életminősége. Hát azt gondolom, hogy aki azt gondolja, vagy úgy véli, hogy ez a rendszer ugyanolyan, mint a két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 oda jött egy férfi, és e, hát egy ilyen idősebb úr volt, 80 körüli, és mondja nekem, hogy e, hát hogy ő engem sokat látott a televízióban, a, e, Brüsszelből is, és hogy ő nagyon kedvel engem, hogy nagyon okos, ilyen olyan ember vagyok. De hát az igazság az, hogy én ennek ellenére, hogy intelligens, okos emberből semmihez sem érdekel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 hogy minden, minden önkormányzati képviselő hülye, aki nem tud kitermelni több 10 millió forintot, ez egyáltalán nem erről szól. Azt gondolom, hogy ahogy az előmondtam, mondtam, be kell vonni a civil szervezeteket, átláthatóvá kell tenni, és előre kell gondolkodni. Tehát olyan értelembe kell előre gondolkodni, hogy arra kell gondolni, hogy mi lesz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 hogy mondjam, annyi bizalom irántam, azok nyilván azt gondolják, hogy majd közösen csináljuk, de az lesz a lényeg, hogy azokhoz is szólni tudjak, azokhoz is szót tudjak érteni, akik, akik nem rám szavaztak. Van-e van -e olyan rémkép, kép, hogy egyszer csak kiderül, hogy akik őre szavaztak, és akik nem szavaztak őre, azok egyszer csak azt mondják, hogy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 Jó, de ugye ehhez valójában kultúrantropológusnak lenni kevés, mert ehhez szervezetfejlesztőnek, rendszerfejlesztőnek, rendszerműködtetőnek, és annyi mindennek kell lenni, hogy azt itt föl se tudom sorolni.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 ott helyben akar, tud képes ott helyben változásokat elérni. Ez, ez hosszú és hogy. De ez egy szakmai casting nagyon... volt, ez egy politikai casting volt, egyik ez sem... Ez Mind a kettő, ez, ez mind, nem, nem, nem, nem, mind a kettő volt, nem, nem, ez egyáltalán szól, ez nem úgy megy el, mint ahogy szokták mondani, hogy a, a pártok odalöknek néhány jelöltet, aztán azokból lesz, nem, ez nem így van. Ez rengeteg beszélgetésből, tárgyalásból, egyeztetésből állt, és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 Ezt itt a hallgatók Ilyen. időnként a telefonjaikkal fenntartják a bálukon. Köszönöm szépen, arra kérem, hogy egy hét Én múlva köszönöm. tartsa meg ezt az időt. Nekem legfeljebb rövidebbek leszünk a más is mutat érdeklődés. Önirán. hogy hogyha nyer, akkor szét fogják szedni. Ha nem nyer, akkor. Akkor, nyer. Is. <laughs> akkor rendben. Jó, hát ezt ő jobban látja. negatívért, akkor csak negatív fognak szedni. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Viszont halásra örök Müller Pétert hallották. Aki akar telefonálni immár Nieder Müller Pétertől teljesen függetlenül, az most tegye meg, mert valószínűleg az elkövetkezendő percekben erre nem lesz mód, mert Csepeli Györgyel úgy beszélgetek, hogy abban nem avatok be más hallgatót, legalábbis úgy, hogy megjelenik hangszintjén is. A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 x írja XX, aki férfi, hogy számorú olybá tűnik, hogy az igazi kis magyar pornográfia valójában nem a képeken válik valóvá, vagy láthatóvá, bocsánat. Vagy egy hosszú, vagy egy rövid beszélgetésünk lesz. Egy biztos, a nagyon nem akarok veled vitatkozni, alapvetően kérdezni fogok. Csepphel... Oké, okay, kérdez. Csepeli György van a vonalban. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy a nemzeti együttműködés rendszere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 mint a villámcsapás éjszakai táját tökéletesen megvilágította a Nemzeti Együttműködés rendszerét. De ez most itt egy görbetű körben nyilvánvalóan három héttel ezelőtt ilyen frappánsa nem tudtál volna válaszolni? Hát itt hamu a parázs, és sok ilyen hasonló ügyet lehetett tudni, én magam is tudtam, de most a nyilvánosságba berobant ez az ügy, és ilyen értelemben véle emblematikusan megmutatta a lényeget.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 A logika az ugyanaz. Elvenni, Mi a logika? Kisájátítani, elvenni, kisájátítani és téged kizárni belőle. Oké, de hogyha ez végül is nagy számban sikerülni fog, attól ők hogyan tudnak fönnmaradni? hiszen attól ők még nem lesznek sokan. Hát egy darabig fönnmaradnak, aztán elsüllyednek, mert azok a rendszerek, amik csak kereseknek jók,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 A monarchia idején azt a virázásnál, ami Magyarországon volt, az osztág tartotta fönn, A horthy az első sikeres tíz évét a nyugati kölcsönök tartották fenn. Tehát ez abszolút új, nem új dolog, hogy egy ilyen kitartott nemzet vagyunk. És valójában mind az, ami itt a ner és az annak norma rendszerével kapcsolatos, az hablatj. Hát nem tudom, mit jelent az, hogy hablatja. Hogy nincs jelentősége. A Psiátyában van egy olyan kifejezés, saláta beszéd a skizofrének szokták ezt alkalmazni. Amikor a szalagnak voltak, akiknek van jelentésük, de azt a jelentést csak az illető tudják. Akkor valójában, akkor ez a saláta beszéd viszonylag nagyobb beszédévé vált az elmúlt időben? Hát a nyilvánosságban. De a helyzet az, hogy az emberek elfogadják a válságot. Mondjuk ez a műsor most ez egy kivétel, amit veled folytatok.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 Utcára, és ott e e e, szépvizek a Korábban kőszeget dicsérted? Kőszeget is dicsérem, oda is járok, sőt, nekem mondjam, hogy Miskolc is föl kell a listára. Tehát ilyen szempontból a hétköznap élet az jobb, mint valaha. Nem kell törődni, a, ami fönt van. a. De ezt már mutkori is mondtam neked. <t Correct> Mivel kell törődni? Ezekkel a szeretettel kell törődni a saját személyeddel, a fogápolással, az egészségeddel.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 Ha nem lennél szegény, mint a templom egerre, akkor hol élnél? Hát akkor nem itt. Akkor Toszkámában. A vidék miatt? A bor miatt? Vagy a kultúra miatt? Vagy miért? A Toszkáma miatt? Hát voltál már a gondolom. Persze! Ezért kérdeztem, hogy melyik rész emberek, az most emberek. Voltam nyáron, most voltam nyáron nyaralni, és a, egy nagyon egyszerű embereknél lakunk egy ilyen hati erdián, És és olyan végtelen kedvesség árad belőlük, amit, amit itt Magyarországon Egyszerűen képtelessék, mi csak el gondolni is. Mit csinálna? nekem legjobban. Pessék? Mit csinálnál? Írnék, írnék. Hát most is írok, tehát ilyen szempontból itthon sem más, mint írok. Csak azért más, egy toszkánai villat mint itt ebben az áparodott légkörben.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 Hát ezt korábban is mondtam, most is mondom, hogy fel is magon, mondani. Jó, csak akkor egyre rövidebbek lesznek a beszélgetéseink, vagy, vagy alapvetően másról fog szólni? Másról fog szólni, de pont ez a dolog lényege, hogy ez a másosokkal sokkal érdekesebb, mint az, amit rám akar szerültetni. De hát, hogy a akarod? Dolog,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 Ha rossz indulatú, akkor repülni fog, ne aggódjál, akkor a malév sorsára jut, nem minden vonatkozásban, de repülni fog. Hát akkor 06... Nem, a, ha empátiás... Hát a, eleve rájuk a, számítok. Egyetem, eleve rájuk a, számítok. Akkor, okay, hát akkor, akkor 0614890999 és hat 06 egy, az egyik a kettő közül szabad, ha kérdezni akarnak, mert egyébként nem tudom milyen hosszú beszélgetés lesz, nem mintha kilóra mérnék, ahogy annak idején apokám mondta. Szóval, hogy mi fog megjelenni Wagner kapcsán? Ott hajtok abba. Van ez a pszichológia alap. Igen. abban írtam egy cikket a botáról, ugye a főisten, aki paradox módon rabságban van, tehát nem teheti azt, amit akar, és akkor ebből hát a Valkő című részben mindenfajta érdekes bonyogalmak adódnak, és ezt írtam le, hogy ez micsoda. Elbiszke vagyok ezzel a cikre most kérdezhetnék ezzel kapcsolatban, de tényleg olyan hát nem csekélyet. Tudsz, nem olvastad a, nem de, de ha olvastam volna, nem látod a, igen, tehát ezzel kapcsolatban a tárgyi tudásom teljesen alkalmatlan. Ez inkább, engem. Csak egy reklám, inkább csak egy reklám, mert egy nagyon jó lap ez a pszichológia.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 szeme az Mindig is borzasztóan érdekelt. Főleg a abnormalitás az nagyon érdekelt. Milyen van Minden van? Minden szempontból. Minden. A deviancia az nekem olyan, mint a horgásznak a, a halasztó. És Vágne -e hol van a deviancia? Ó, oh hát csak az van. Hát <gül> csak az van, Menjen, nézd meg. <gül> hát a nevice, hát van, testvérszerelem van, apa, lány, lány, szivér, Dug egymással, hát semmi normalitás nincsen. Te egyébként embereket is fogadtál, e, mert tudom, az kimaradt az életedből. Tehát analiz, de másokat nem analizáltál? De, időnként szoktam nem analizálni, de segíteni szoktam, igen. Nem vagyok analitikus, tehát nem, nincs képzettségem erre. Tehát forduljunk kertjeink felé? Igen, igen, igen, határozottan ez a jó tanácson. Ha van kert, persze, ez az is kell. Jó, hát végül is kert a szó virtuális értelmében, van szeretnék és barátaik. Az pedig... igazi jó tanácsom, hogy, hogy csomagolj és menj ki, ha hagyd itt az egészet, telég fiatal vagy. Neked van élet. És hova menjek? Toszkánával? Hát bárhova, csak ne ide. Hát, itt ilyen borkai féléknek süt csak a nap. Bár most szegénynek most nem fog sütni a nap egy darabig. De mi az, hogy itt Tehát Hogy mondjam, amikor meg erről beszélsz, akkor olyan relatíve triviálisan beszélsz róla. Hát, hogy beszélsz? Te is Amerikában, mégis hazajöttél. Nótoris tolvajról, hogy beszél? Tehát egy, egy, egy, egy, egy, egy Amerikában élő ember végül is miért jött vissza? Hát azért, mert nem érezte jól magát. És akkor én, ön én... hogy itt élt, vagy nem tudtad hát azt? Hát, én érzem, igen, vagyok. igen, tökéletes, tökéletes. Nem kéne, hogy itt tartsak. Uh -huh.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 Na, drága barátaim, én kilencig szándékoztam maradni, azt hittem, hogy kilencig fogunk beszélgetni, de hát nyolc, 8... értik, ezt most lehetett volna húzni, de... Nem élem meg csalódásként. Sikerként sem. Zene van, hallgatótán van, most önök jönnek. Nula hat egy, és hat Jó reggelt. Jó reggelt. <coughs> hát alakosan feladta a leckét. Hát föl vagy lehet? A, a nézőpont kérdése. Szerintem kell? föl, föl. És azért, azért sok mindenre választ is adott pont. De inkább, hogy lehet másról, hogy tetszett a Joker? Nagyon. Ugye? Egész, egészen fantasztikus. Nagyon. Nem tudom, hogy Nick látta-e a filmet, vagy csak nekem ültetem be, de hát egy Nick klón, ahogy mozog. Nem gondolnám, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, Géza, látod. Eh, pontosan ez volt bennem az elmúlt időben, hogy eh, magamban néha élek azzal, hogy valakit úgy írok le, hogy máshoz hasonlítom, de mindig az jut az eszembe, hogyha téged hasonlítanának máshoz, akkor te azt gondolnád, hogy te vagy egy olyan önálló entitás, hogy ne kelljen máshoz hasonlítani. Tehát, hogy menj, így, menj, ford, menj... Depp, mint ahogy Johnny Depp mondjuk is, Richard a résztek alól, azt gondolom, hogy ahogy ő lejön a lépcsőn, és ahogy táncol, én háromszor voltam Nick kép koncerten életemben, hát nehéz, nehéz volt nem, nem azt látni. És pont, és pont a Niki-kép személyiségét is, ami egyébként szerintem alapvetően pozitív, és mégis az egész tudja, azért elég hátbozongat. Nem, nem akarnám ezt a Zsalkin Phoenix-et senkihez se hasonlítani. Egy de mindenhez az zseniális volt. Abszolút, teljes mértékben. 0 hat, 4, és Nem akar megszólalni, úgyhogy.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 Hompolának is leesett az állam, nekem is. Akkor, akkor, akkor nem tudom, rossz, rossz, rossz oldalon ültem. Nem De miért tudom. ült rossz oldalon? hogyha nem tetszett önnek, akkor ez, ez, nem, ez, igen, nem, ez nem kötelezettség. És mi nem tetszett benne? Te, az egész? Hú, az egész, az egész, egész. Nem tudom, lát, éreztem én a társadalmi mondanő valóját, hogy elveszett az, alól a minden, hát a így. talaját vesztette. Abszolút, így. Hát ez a dolog minden. lényege. Akkor, akkor értettem. De agresszív Csak, volt önnek? Igen, igen, igen, igen, igen. Jó, jó, jó, köszönöm szépen ezt, ezt a szót keresni. Hát agresszív igen. volt. Igen, jó. Az nem kifejezés. Szépen. Igen, nagy, hát nagyon, Aki nagy... az agresszivitást nem szereti, az ezzel a filmmel nehezen tud mit kezdeni. Ráadásul ez ugye egy nyílt agresszivitás. Bár néha a, a látás agresszió az rosszabb, mint a nyílt. Tehát amikor az ember egy feszült légkört,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 Én a Cseppeli Györgyöt hallgatva, egyfolytában minden minden művetétek hallottam a másik szülembe. <gül> Látja, milyen érdekes pont, az előbb mondtam ugyanezt. Igen? Ugyanezt, ezt nem pont. Fogottam. Nem, hát akkor még valószínűleg akkor, várd, akkor már telefonált. Pontosan ezt mondtam. Pontosan. Na, most akkor, ö, akkor És mire most jutott? Picit... Hát mire jutok? Hát ez az.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 50 és 60 közötti, aki még érzi, hogy ő tehet valamit, mert neki még van perspektíve. ő ezt megteszi is. Azért gondolom ezt, hogy el kellett mondanom, mert a Csepeli nekem egy ikon. Tehát én őt egy olyan vezérnek tartom a magam számára, akire egyezett ül lesz, igyelek. Azt hiszem, egy, nem mondta egy mérvadó ember, hogy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 Rendben van, figyeljen, én egy házat építek, abban benne van a csepeli, is, maga is, a Niedermüller is, abszolút én jó. is. Én csak azért telefonáltam most be, mert a Cseperit hallgatva, én magam is úgy éreztem talán, hogy lefegyverződök, de rájöttem, mi a... Hát, a hogy mi csinál, nem értetem a szót elnézés, hogy... Tehát a, a, én úgy éreztem, hogy lefegyver ez a Csepelit. Igen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 Szinkronan láttad a gyókeret, vagy felirattad? Szinkronban. Szinkronat. Ez az a mondat, hogy még mekkora, egy felirat itt van a fülemben, amikor az állami pszichológusnak mondja, hogy maga egyáltalán nem figyel rá magát, egyáltalán nem érdeklődik, miről beszélek. Ez a fantasztikus ez volt ez a mondat. A másik, amit szeretnék mondani, a cepeléről én nagyra beszélek, és imádtam a régi beszélgetéseket. Tehát ő teljesen kivonult most, úgyhogy ez a nemzeti együttműködés rendszeréből egy.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 8 óra 43 perc van 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. nem a taxisofőr, hanem a komédia királya lehet. Az most nincs előttem. De a, a taxisofőr az, aki végül is ugyanolyan rendcsinálási mániában szenved, mint ahogy a csóker.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 Nem te emlékszel a komédia királyára? Hm, igen, hát, ezt így xy férfi. És oh, hogy létezik, hogy nem láttad? dish sok okay. dolgot nem látta meg kell néznünk a komédia királyát, amit szerintem én láttam, de elfelejtettem. Te láttad a komédia királyát, Krisztus? Szerettem volna elmenni egy krim koncertre, de nem jutottam el valaki látta a krímet élőben? Kíváncsi vagyok, hogy hányan látták a civilapályád most, hogy itt a TV2 és az RTL klub is beerősített itt ezzel a, nem tudom, Stár, vagy nem tudom mi volt ott, hétkor szombaton. X-faktor meg. Hamis emberek énekelnek, a zsűri meg kifigurázza őket, az volt a TV2-n talán.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 Mi volt szombaton hétkor a tv 2 Na, ha nem telefonálnak, akkor aztán végképpen hazamegyek. Jó a sztárban az úgy működik, hogy ilyen világslágereket, meg magyar slágereket adnak elő most amatőrök, de... Ki a zsűri? Hello? Ki a zsűri? Mert hát nincs több, több, több, több széria lement már, ahol ilyen képzett énekesek, úgymond nagy nevek adták elő ezeket a... De a melyikben van? Az, ő, ő a, a TV-kettől az, az új sztárban szállva, ahol már megint az amatőrök ki, vagy most először az amatőrök ah. jöhetnek. Jó, jó vasárnap lesz először élő show. én lesz... az igazság az, hogy azt a zsűrit, a szóképletes értelmében lepofosztam volna a színről. A maga nevében akkor esztétikai érték, mint a borkai videó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 Annyiban... Jó reggelt! Jó reggelt, a Bugi vagyok, Szervusz! Szia! Figyelek! Halló, halló. Figyelek! Ö, én úgy most beszélek el, hogy nem, nem láttam, mert nem, nem nagyon szeretem ezt a fajta formátumot, mert az eredikiségnek valógyan nem igazán az erediket, és így, így nem nagyon érdekes nekem. Hoztam azon, hogy igazából hogy akár vannak ezek a főzősok is, hogy, hogy az egyes vezetőknek akiknek szólják a... miért nem... ilyen, ilyen, ilyen vallásos... így nézni azokra a zsűrikre, főszakásokra, és nem tudom, hogy már pedig szerintem ez így úgy... Jó, két, én a főzős, főzős a azért nem főzősziók. tudok mit kezdeni, de nem, ezt nem is értem, hogy ezek hogyan tudtak ilyen népszerűek lenni, mert abban pont azt nem lehet megítélni, amiről szól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 Visszatérve arra a gondolatomra, amit elkezdtem mondani, de bárki telefonálhat 0614890999 és 063677161. Úgy érkezett meg csepeli György elfolytatott beszélgetés, hogy. Jó reggelt! Szia, az öreg vagyok. Szia! Azért hívlak, mert én nem láttam most ezeket a műsorokat, és egy idő óta azért nem nézem, mert számomra teljesen elképesztő, hogy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 És a benne hát lévő szereplőket, tenni, hogy... ha elszámoltatnád, akkor nem tudom, hogy pontosan mit mondanának, valamit mondanának, vagy lehetséges, hogy azt mondják rák, hogy köszönjük szépen ebben a beszélgetésben, nem szeretnének részt venni.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 én például a gyerekeimre, meg az unokáimra gondolva sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy mondjuk ne hallgassák meg adott pillanatban esetleg azt a remek számot, ami következik majd egy ilyen kioktató, lekezelő történet után, nincsen, hogy részt vegyenek valamiben, ami számomra játszott. Jó, azt tudom neked mondani, hogy egy gyerek kinövi az én lányom ezeket nagyon szerette, most meg aztól tartok, hogy egyáltalán nem látja őket. Köszönöm szépen, hogy hívtál. De ha komolyan beszem, akkor én soha se tűnhetnék föl Tóth Gabi koncertem és Ez a Bereczki, aki egyébként egy, egy, egy, egy relatíve nagy formátumú palinak tűnik, szintén. De bele gondolnak, hogy az Alföld is volt ugyanilyen helyzetben. Jó reggelt! Jó reggelt! nem azt szeretném mondani, hogy az előző hölgyet szeretnék reagálni. Oké, okay. rendben van, hogy, hogy, hogy azt mondja, hogy amit lát, hogy az agresszivitést is látja a képen. De a mai műsorokat, ezeket a műsorokat, amiket most csinálnak, most már teljesen a sponsor irányítja a műsort. Nem úgy, mint régen volt, mint a, a Kudlik juli műsorában, hogy, hogy volt a sponsor és akkor megkapták a, a, a gyártók a termékeket, és akkor abból kellett forgatni. Most már Szabályos, és ott van a stúdióban a szponzor, és a, a gyárt nagyon-nagyon megvan kötve a televíziósoknál a kezük, és ezeket az eszközöket használják. Egyre kevesebben is néznek televíziót. Hát de most ne haragudjon, önnek tökéletesen igaza van, hogy most megjelennek ezek a, ezek a rundolító videók az interneten, és, és a, tehát én is személyesen ismerek egy polgár, ezt a polgármester urat,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 Akkor lenni igazságos, úgy érzem, hogyha a, a vonatkozók is részesülnének ebben. Ezt nem értem. M nem, mert mert ez nem, szerintem ez nem a, a szereplőknek a csara csak, hanem ők szerint, szerintem. Ez nem volt még nem olyan szereplő, arra, aki. Egy... Oké, okay, de nem volt még olyan szereplő, aki az első szereplése után, az első szereplése az idézőjelben olyat nyújtott volna, aminek okán én bármilyen érdeklődést mutatnék iránta. ki kiosztott pofondra, gondoltam, bocs. Fel lehet pofoszni a down, been... Jó reggel. Jó reggel. Én csak arra szerettem volna reagálni, amit mondott, hogy a Tóth Gavira nem tud úgy nézni, mint előtte. Igen, egyébként bizonyos, tehát nagyon érdekes, mert én is sokat gondolkoztam ezen, hogy bizonyos embereknél én sem, de ugyanakkor a Presser is volt... Igen, mint az, ahogy az igen, De a, a presszer megőrzött magából annyit, amennyit a Abszolút. tót, Gabi, nem. nem? <coughs> ha igen. valaki visszaemlékszik rá, hát nem tegnap volt, és nem tegnap előtt, 5 éve, nyolc éve, én a váncsát hívtam föl, hogy miért hagyja azt, hogy a jáksó valamilyen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 Szerencsém, hogy nem kell a Vittinhofra szavaznom, szerencsém, hogy nem kell a borka oltra szavaznom. És szerencsém, hogy nem vagyok olyan politikai között tagja, ahol a csoportban Vittinhof Tamás, illetve borkai zsolt tartozik.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 útlózban valahol jöjjük de a lóra, lehet... és tényleg mehet nehezményedze ellenőtt a sátraba benézegetés, vagy nem is tudom, újvóval, és teljesen átlít egyébként a műsoron, hogy egész más lehetség is a magyar nemzet mást látott. Arra volt igénye a magyar nemzetnek. Azt kérdeztem a civil a pályámban, de azt kérdezem önöktől is, mint hogy kérdeztem korábban, hogy vajon 13-ával mindezt elfelejtjük-e, ami 13-a előtt volt, és ugye azt a mondatot nem fejeztem be, mint Cseperi György kapcsán mondtam, hogy ugye a legjobbkor beszélgettem bele pont akkor, amikor azt mondtam, hogy azért elfordítanám ennek a misornak a hajójának az orrát attól a céltól, felé az elmúlt időben vittem, hanem is olyan radikálisan, mint ahogy arról a Cseperi beszélt. Mondanám, hogy nem könnyű ma ebben az országnak fideszesnek lenni, de ma nem könnyű ebben az országban egyáltalán lenni. 0614890999 és egy Ha telefonálnak, ide ragasztanak, ha nem telefonálnak, akkor nem ragasztanak ide. Nem így terveztem ezt a mai műsort, de kit érdekelt, hogy milyennek terveztem. 06148909999 és 0636771161. Nem mondom többször, ha telefonálnak, maradok, ha nem telefonálnak, akkor... Éménem kérdezni a véleményét, jó regát, nem tudom, hogy látta, vagy nem látta a Puzsér komok videót. Nem, nem láttam. Amikor én nem látta. Jó, köszönöm. De mi van benne, miért kéne, hogy lássam? Hát, én szerintem a Puzér nagyon sok igazságot kimond, ami valóban úgy van, hogy, hogy az egész egész elitet el kéne küldeni jobb oldalról, baloldalról és csak középen lenni új emberekkel, megbízható emberekkel, mert ez így ez az ország előrébb nem fog jutni soha. Hát nézze, én a puzéről nem fog tudni objektíven beszélni addig, amíg nem kértőlem bocsánatot az ügyben, amit írt. Úgyhogy azt tudom önnek mondani, hogy önnek könnyen lehetséges, hogy igaza van, de nem fog tudni objektíven viszonyulni hozzá, és nem is akarok. É, én, én, én ebben önnek igazolodok, tehát a puzser tartozik önnek ezzel Meg ezzel a karácsony is tartozik nekem, tehát ha én vasárnap a, a karácsonyra így, szavazok, így. akkor úgy szavazok a karácsonyra, hogy anyagilag én jártam jól zuglóval, de ő olyan mértékben tartozik nekem, amiről fogalma sincs, hogy mennyivel. É, é, é, é, é, És az pénzzel a büdös saválályom. életben nem lesz kifizethető. Hát, e, ez nézle, nem. Ezek, ezek nagyon súlyosan ott vannak a ladban.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 0614890999 és 063677161, de önök is tudják a számokat. Karsai Tamásnak boldog születésnapot! Jó reggelt. Jó úr. Egy olyan kérdés, lenne, nem tudom, le vagyok maradva lehetséges, hogy akváriumklubban az ö, lesz mostanában? Nem lesz, mert a Filipovnak olyan a munkája, hogy nem, nem tud benne részt venni, én pedig egyelőre nem tudtam magamat meggyőzni arról, hogy a bakácsal kettesben mással hármasban vagy egyedül folytassam. Ez az igazság. Uh -huh. Semmiről nem...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 és a kettes meg az egyes, az, tehát be nem is hiányérzet van, de nem tudok a hiányérzetemmel mit kezdeni. Ah, világos. Hát sajnálom, hogy szurkolók, hogy sikerül, én egyszer voltam ö, önöknél, vagy akkor a Filipom meg a Bakáccsal voltak közösen, ö, nagyon tetszett a történet. Kár... Nekem is. Hát én segítenék is benne, hogy továbbfejleszünk, de hát ez önönt. De, de, de mi az, ötlet, az ötlete?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 Jó reggelt! Nem telefonáltak. Mondom, jó reggelt! Menjen el innen! Hova? Péter, azt neked mondani, hogy van valami rokon terület, mert a a Pálya második részét elérhetetlenné tette az átél. Vagy azt írják, hogy tudok erről, a semmit nem tudok. Róla. Jó reggelt! Jó reggelt, van egy ötletem az Aquarium Clubra. Igen. Úgy, hogy még tovább van egy újságíró ismerősöm, akit esetleg be lehetne uh, vonni ebbe. Igen. Ha érdekes lehet. Igen, ki az? Uh, hát most. Uh, Megjel, mondanám a nevét, de ö, nem akarom így a, a, az ő tudata. Úgy nehéz hogy lesz. A... Tényleg a második rész nincs itt. Jé. Hát ezt megkérdezem. Hova lett a második része? Hát Péter, velem hogy az ATV-ben csupa érdekesség van. Vagyok, aztán eltűnök. Hát ketten írják ezt, úgyhogy megnéztem, és tényleg nem találom. Jó reggel. Egyért utána járok, másrészt egy urappal együttem három e-mailt egymást. Azt rendben, Aztának, de az előbb, de most nem mondtál semmi olyat. Én most ennek utána járok, megkérdezem. Biztos Biztosnak van az oka. Benne mindig történik valami. Mit csináltam én a második részben, ami? Amíg...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 És mikor lesznek számaid? Most jöttek meg 4 És? Olyan ja, És hány néző? Uh, uh, Rendben. 2 ,2 oldal, az 155 -160, 155. Jó, hát akkor azért elvitt 18 ezer embert. Hát, oké, be, hát, Jó, Oké, okay. jó, jó, jó, jó, a, a, jó, jó, jó. Hát csak mondom, hogy igen. Igen? Jó, rendben. Jó, kive. Jó. Azt mondta Szlazsánszgi Ferenc, hogy a civilapályán relatíve kevés érezte meg azt, amit más műsorok talán jobban megéreztek, mint az, az RTL Klubnak és a TV2-nek a műsorváltozását, illetve új műsorok indulásáról volt szó, és hogy valami technikai hiba van, amit el fognak hárítani, és lehet majd látni a civilapályán második részét is. Úgyhogy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 Esetre elkültek nekem egy írást, amit felolvasok önöknek. Ritka dolog esetleg a sajnos egyre inkább neresedű hangvételő ATV, Fia János esti mistura a második felében azzal a felvezetővel indított, ha kirúnak ezért hát kirugnak, miközben csak Mága Zoltánt és a hozzá hasonlóan a Fidesz által folyósított közpénzből állótékonykodó ócska kóklereket leplezte le. Hogy aztán valóban kirúgják -e érte, azt nem tudom, de az biztos, hogy a civil a pályán, videó felvételének második része már szombat este nem volt elérhető a csatorna honlapján,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 Az igazi baj mégsem az, amit az ATB-vel történt, hanem önmagában a szemlélet, amit fial egykoron havas műsor a címében is megtestesít Lehet, hogy valamikor jól fejezte ki, kiket kíván megszólaltatni a közügyekről, de az eredeti gondolat már enyhén archívvá és idejét múltá vált. Azt állítom, hogy azok a közszereplő is közismert emberek, akiket az asztal körül ültetnek, nem érezhetnék magukat civileknek többé. Vegyük végre észre egy a mafia semmire és senkire tekintettel nem lévő szélessőséges hatalmi eszközévé válunk, ha azt hiszük, nincs dolgunk, azon kívül nyilvánosság előtt is elmarogjuk, mennyire elégedetlenek vagyunk mindenkivel, aki a politikát csinálja. Legyen ez a diktátor és az őt kiszolgáló rablócsapat, vagy éppen az ellenzék, ők egyenlőségéletesnek közéjük egyetlen nagy és visszatérő általánosítással összemosva a azokkal, akik jó rosszul, de megpróbálnak szembeszállni a hatalommal. Kukorelli kukoreli például gúnyoros mosoly kíséretében húzza le a keresztvizet azokról, akikről az elsőfokú bíró ítelet nyomán megpróbáltak annak érvényt szerezni. Noha tudták, aligha járhatnak sikerül és kicsik annak a köztévő vezetőiből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 és egy telefont is levonjúrítom, sem hát maradok. Mit ért a vágó? Jeste, 25-szer van ugyanaz, hogy mi van a hegyvidékkel, Na, most már haladunk. Rossz gombat nyomdtam meg. Mit írt a vágó? Itt van. Bomben egy ős azt ilányűjd nincs meg, valamit a második részben felvetettem 12- 13 ez a Tölgyes péter az a törgyes Péter, aki igen, aki ott ezt az előző írást írta. Jó, ja, akkor még egyet telefonálok. Az jó dolog az ember, mi sorába foglalkoznak. Hát nem tetszik, az nem jó. Nézzük. Azt Köszönöm, hogy megtaláltad, hogy